Välkomna till programmet Körbliott läger allt, fortella den nakna sanningen och rikt där. Uten en tråd på första gång på Volda studentradio. Tjo la hopp och en hjärtlig välkommen till första sanning av Uten en tråd. Mitt namn det är Håkon Servik och har med mig en kompanjon här. Mitt namn är Even Mikkelsen. Yes. Vi har dagsprogrammet Uten en tråd. Og det programmet kommer uh, hovedsakelig til å handle om mest fjoll og fjas, useriøsitet og veldig lite saklige greier Tull og tøys altså der Så uh, da kan jeg forklare litt uh, rundt navnet, uten en tråd Det er jo uh, på grund av at uh, som sagt vi ikke skal følge noe spesiell uh, agenda Så det blir jo da uten en rød tråd <laughs> Og bokstavlig talt så har vi ei pangeåpning her, en sjokkstart på programmet. Jeg sitter her nå til allmennskue på Volda Høyskole, rett innenfor et vindu i Volda Studenteradio sitt studio, bokstavlig talt uten en tråd. Jeg sitter her i klissenaken, gått til posen, flagret, og vi inviterer kjente og kjære og utkjente og kjære til å komme og drinke det inn, altså ta en titt, det du kan forklare hva du ser, altså, er du fornøyd? Jeg koser meg, jeg sitter faktisk og ser på tissen til Håkon Akrono, den store tissen hans, Nok om den! Vi har allerede begynt uh, fredagen uh, litt uh, rolig, och hatt en Taco Friday med gode venner, og uh, drøkke pærebrus, og det har uh, rev i leveren. Vi kjøpte jo en hel kasse pærebrus för uh, anledningen, så det, det er godt. Ja, det er då för att feira för att feira slett av utan en trå här på Volda studentradio. Så uh, vi uh, fortsätter väl fast den efter detta här tänker med og uh, blir ända lite mer uppe uh, göya och tjass och tjut och hej tjött dig. det vi skulle gå vidare og siden det nyligen har varit valg så är det väl ingenting som är mer uh, aktuellt själva men skulle ha att uh, spark bak nu för då har faktiskt ta aktualitetsstoff på ett så seriöst program som detta så spiller vi innlingsbandet til Torbjørn Rød Isaksen, som da er Unge Høyres nestleder. Nej Unge Høyres leder. Og uh, han er fan av Junior Boys og låta. Den heter Bits and Pieces. Bits and Pieces fikk du altså der. Nu tänkte det at skulle få bli litt nærmere kjent med meg og han Øyvind. Og uh, det er jo fordel å være kjent med oss nå som vi er kjente, og kjente radioprofiler. I hvert ja. fall kommer til å bli det Forhåpentligvis så, så vi tenkte det vi skulle kjøre på Med en introduksjon av Ikke akkurat oss selv Vi skal alle gjøre en liten vri Og jeg skal ta en introduksjon av han Øyvind Og han skal ta en introduksjon av mig. Og det som er litt flaut og stykt Og kan høres ganske dumt ut Er at jeg skal prøve meg på han har dialekt Som da er Trøndersk Og han skal prøve seg på min dialekt Som ikke helt er sikker om det er et ord, man i hvert fall Ålesundsk. Så da er det vel bara å kjøre på. Kjør i gang. Da vi. Hej hei alle unger. Mitt navn er Eivind Mikkelsen. Jeg kjører rundt her i Volda med en sliten kvitt BMW. Og uh, driver og steiler og kryser runt Og bare driver og drifter i alle rundkjøringer er fint. Jeg er egentlig en ordentlig skikkelig mann, men jeg har kommet rimelig dårlig i pubertetten, og jeg har ingen mannbørt. Og då er det heller ingen vits å ha fest med maskinvest. Og sånn sett så er jeg egentlig jævla populær når det gjelder både jente og jobb. Jeg har allerede fått, uh, jeg kan så godt si at jeg har allerede fått jobb mot volda taxi og, og statål da. Og uh, generelt så er jeg glad i å fest, og da drikker jeg bare karsk. Og uh, ellers så er en uh, jævlig deilig og svær type, og driver og trener ofte. Du ser meg på trän på spinneriet, om ikke hver dag, så i hvert fall en gång i uka. Og nå går jeg... Media gikk ut design på høyskolen i Volda. Og der har jeg møtt en skikkelig kul type. Han heter da Håkon. Det var det mest lugnere der da, men får prøve å ta igjen da. Skarøtta skaritteritteren. Der er mitt navn er Håkon Sørvik. Jeg kommer da fra Ellingsøya skaritteren. Da er jeg ti mil utover Ålesund. Men jeg liker å si at jeg kommer fra Ålesund for da er liksom byen da. Og da er det skiter og masse kule folk og tøffe kule folk. Och jag liknar vara lite sån, rittar jag crazy och bara ta, ta det samma käm och vara naken då. Så akkurat nu sitter jag naken här i studio, bara för att vara kul och sitta rittar, och. Ska rittar, och rittar och. <laughs> e, jag. Ska ritta rittar jag. Jag liknar vara naken, jag liknar prata om massor skitad. Ska ritta rittar jag. Så prata i höll i huvudet på folk och det är lika. Ska ritta rittar jag. Jag har någon flammadrasisskap som jag brukar ta fram på regnarsdagen. Ska ritta rittar jag. Når jag är trist och lej så tar jag fram honom och så rittar jag. Änd lekant om fanlar med fotboll på Allen för att laga ja ja den lagen. Så ramen icke för att han likar men för jag ska vara kulande utan utan. Änna snö skulle öppna för att för att hålla med ett sätt som ett sänt om jag inte klippar han ska han ska ni taran taran då. det där. I alla fall en haum med lyda men det är grejt vi kör vidare. Uh, vi uh, tenkte det jeg skulle ta dagens plikt, er jo en uh, fornuftig og uh, ellers uh, seriøs type å gjøre de pliktene jeg har i uh, både samfunnet og, og dagligdags. Og nu har jeg klart uh, for litt siden å uh, knekke knoklene mine, ikke spørre uh, kursen. Men jeg tenkte i hvert fall det at jeg skulle kjøre på og ta antibiotikaene mine, som jeg da må gjøre seks ganger daglig. Og jeg kan fortelle såpass at jeg har, i, siden veldig ung alder, vært helt revet og tatt... Uh, og tatt pillen, så jeg stikker deg langt bak i halsen til jeg brekker med og nesten spyr, og da knipser jeg deg ned. Og det er heller ikke så forbannet mer enklere når uh, både urinen min og avføringen min lukter akkurat sånn som det jeg skal ta nu. Men vi kjører på. Det er... Det er jo en av dere. Vi har to, som sagt. Vi har seks daglig. Jeg har allerede tatt to, og har to senere i natt. Så vi kjører på det siste. Yes, da får vi høre en ny låt mens jeg drikker litt vann og skylder ned den gode antibiotikaen. Annie med Antonio her på Uten en tråd. Ja, da slutta låta rimelig brutalt. Jeg sprang rundt naken her og <laughs> fant fram vann for å skylde ned antibiotikaen min. Men det var da altså Annie med Antonio. Tänkte det vi skulle gå vidare i programmet, og vi har en karakter som vi skal bli kjent med. En, ja, jeg vil den en skikkelig type. Han er rimelig spesiell av sig. Og han er fra Ørsta Det er jo en rimelig spesiell plass, spesiell plass i seg selv Så vi får bare høre kan Birger har å si til godt Hei, hei, mitt navn er Birger Pettersen Jeg er en lyssende type på 25 år som bor på garasjeloftet hjemme i Ørsta ja, egentlig står barndomshjemmet tomt nu siden hun må gikk bort for et par år siden, men uh, trivet seg på loftet. Og det å, å flytte inn i huset, det blir bare styr, og... Nei, ja, det orker jeg ikke. Jeg har hørt at uh, mange kallar meg for Bittre Birger, og det er fattig, faen ikke. For jeg har sett meg som en glad og hyggelig type, men jeg vil ikke sitte her og skryte om meg selv, så får du heller bli kjent med meg. Skal vi ikke tro det er noe vits. Jaja, ja. da bærer det til Nave igjen for å søke jobb, men jeg har vel ingenting glede i som vanlig? Hei, Birger, og för for sist! Takk og takk. Har du noe jobb ledet til med nå, da? Ja, det helt slik at Måla Taxi mangler sjåfører, så da syns det du kan prøve det der! Ja, jeg får väl prøve det, men det er lite vits, så klar nå det helt sikkert ikke! Hei Birger, det er fire sik som vi blir hentet her utenfor Viva Holda. Du tar det her enn du. Æsj, jeg hater folk. Hei, kan du kjøre oss hjem til Høvdebygene? Er du fulle nå? Nei, bare drøtt et på pilser. Ja. Altså, jeg orker ikke fulle folk som skal drive spy i taxien min, så det kan du bare glemme. Så ringe nå. Hei, Birger. Hva er det som skjedde går? Hva gikk alt? Ja, jeg prøvde å finne noe som ikke var altfor fullt, men det var noe umulig. Og orka orket ikke å vaske bilen hele tiden heller, da. Men han sa jo til meg at han var så godt som jeg, du. Hva på med? Nej vet du hva. Jeg jobbet steinhardt fra 12 til 2. var så trøtt, jeg holdt på å kjøre veien. Og det eneste du gjør, det er å hakke på meg. Nei, vet du hva. Jeg orket ikke mer. Jeg slutta. I yes. hovedsakelig Birger Pettersen der altså, på, uten en tro her på Volda Studentradio, men det eh, ble litt komplikasjoner med tanke på at vi hadde noe unorske, jeg vil jeg kalle det det, selv om det var amerikanske, så er unorske et mer dekkende ord, synes har og i tillegg til det så... Ha ja, Johan en relativt flott mannekropp foran seg og ble litt uh, engasjert og kom på play-knappen til CD-spilleren og dermed kom en annen sang på. Fort gjort, fort gjort. Så det får vi bare beklage. Da tenkte vi vi skulle gå vidare og klatre unna en bitre birger og da spiller vi en ny låt, litt hip-hop to the west to the yo. Vi får høre Kanye West, Carrie Hilsen og Neo med låta Knock your cock? Nei, nei, nei. Øyvind er en tullig kopp. Låta heter Knock You Down her på Uten en tråd. Kanye West, Carrie Hilsen og NiO her på Volda studentradio med låta Knock You Down. Lite teknisk anlagt og relativt blått for kunnskap av personer her i studio i dag, og da blir det fort litt giss med både musikk og program og to och hei kjøtt deg. Så vi fortsetter nu forhåpentligvis uten flere problem og en prikkfri fredag. Og da tenkte jeg vi skulle kjøre på med noe relativt aktuellt. som kan hjelpe dig, som, ja, rett og slett er det vanskelig å gjøre for å... Nei, får ikke med meg nyheter. Det er så vanskelig. Nyhetssendingene er så lange, og det er så uninteressant. Så kan vi rett og slett hjelpe deg, for veldig mange nyhetssendinger er vanskelig å få med seg, og da er spørsmålet, hva er og vi har forkortet det, og kuttet det ned til en liten vits, som sånn du kan følge med i samfunnet notedags. Og siden vi hadde valg øh, nylig, så passar det med en liten politisk vits. Altså, poenget her er ikke at den er morsom. Poenget her er at du skal lære nyheten. Så, øh, vet du hvorfor han, øh, Lars Sponheim trakk seg fra Stortinget på mandag Nej. <laughs> Nei. Eh, fordi han hadde uansett tenkt å varsle sin avgang til våren uavhengig av valgresultatet. Han hadde planer om å annonsere sin avgang på Venstre på en pressekonferans om nok en uke, men hovedgrunnen var at ingen hadde tiltro til at han, han kunne stå imot presse fra, fra Fremskrittspartiet. Ja, det var rett og slett den vitsen. Håper, det du, håper det du lærte litt mer. Poenget var som sagt ikke at den var morsom, men at... Du lærer litt om både politik og aktualitet Vi kjører vidare Og nu skal vi inkludere dig min kjære lytter Og kjøre på med Helgas Gjør det hjørne Haha, <laughs> du kjører ikke Jo da, det gjør jeg gjør det, gjør det Yes, en frisk og fjong vignette her Med både techno, trans, kalkunlyder og ja, stort sett det du kan be om Vi eh, kjører på, og jeg tenkte at Øyvind kunne få introdusere Ukas gjør det Og vi kan først introdusere konseptet gjør det Det er det at vi har en utfordring til dig. Om at du ska gjøre noe, og dermed kan vinne en premie av oss Så Øyvind, kick it! Jo, um, jeg og Håkon, vi tenkte vi skulle ut og se litt på livet da Og stikke på rocken og kanskje sjekke, sjekke beite så, Og vi er jo giret på å se litt hud da Så, så ukas, i ukas gjørlig så oppfordrer vi deg som sjår Eller lytter til å vise Det, det du ser här. her Bare fordi du har en... Jeg tror at så... Ja, deilig Deilig! Det er deilig I hvert fall da, vi, vi ønsker å, å se litt eh, kroppskløft da Kroppskløft, det, det kan være rumpesprekk, det kan være puppesprekk, det kan være flasksprekk ja, Alt mulig, bruk fantasien Bruk fantasien, kjære lytter, og vis oss i løpet av kvelden ei kroppssprekk Det, det rewarder vi da, med, et, med en aldri sliten pils da, eller to Ja, det, ja vi, vi ser det det spørs stemninga og det spørs selvfølgelig på hva, på hva kløft du introducera for oss så tenkte det vi nu skulle bare uh, takke for ei uh, sending, type første, av Uten en tråd på Volda Studenteradio. Vi har syntes, vi har ikke gått knirkefritt, men uh, som ord vi, vi brukte å si, ingenting går knirkefritt. Vi uh, kjører på videre med litt musik og først og fremst så får vi si takk og bok til Remi Horgard som redaktør for Volda Studenteradio. Takk for teknisk ansvarlig Litt teknisk retardert Øyvind Mikkelsen Jeg vil gjerne takke deg, Håkon Selvik For et praksfullt syn Og for en nytelse av en Av en radiosening Det er deilig Det er, Det er herlig Så da ønsker vi deg god helg Fortsatt fin fredag Så snakkes vi igjen neste fredag regner jeg med Så tjoe hej, kjøtt hei, tjetei, hopp Tre verden naken Og kostoke. It's